Ez a kislány tejet vész, minden van a Valhán egény utána, amit Hát ha a visszának vissz a városába, Ott ölelgetik egymás gordé hátuljába, Ó, kincsem gyönyörű virág! Csak még egyszer lehetnék, véled a vígságon. Ez a kislány tejet víz, minden locsok tatta, Barna legény utána, mint fölnyalogatta. a mentek a Tiszán, városába, Ott tölelgetik egymás bordé hátujába. Ó, kincsen galambom, gyönyörű irágon, Csak még egyszer lehetnék, véled a bígságon.